דברים, פרק ז. כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר התאווה שמה לרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיטי והגירגשי, והאמורי, והכנעני, והפריזי, והחיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים ממכה, ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והיכיתם, החרם תחרים אותם.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 תשרפון באש. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך. בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם ויבחר בכם. כי אתם אמעט מכל העמים. כי מאהבת אדוני אתכם ומשומרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם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 ונשל אדוני אלוהיך את הגויים האל מפניך, מעט-מעט. לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. ונתנם אדוני אלוהיך לפניך, והמם מהומה גדולה עד הישמדם. ונתן מלכיהם בידיך, והעבדתה את שמם מתחת השמים. לא התייצב איש בפניך עד השמידך אותם.